«Нехай спочатку буде по-моєму». І він швидким рухом навпомицьки змахнув маску з її обличчя і відчув, що вона сама подалася до нього. «Я чекатиму тебе тут завтра, – прошепотів він. Ти прийдеш?» «Так, так, – говорила вона, і він відчував сльози на її холодних щоках. «Хто ти? Навіщо?» «Я люблю тебе. Він майже задихався від її швидких поцілунків. Не відпускай мене!» але вона нарешті звільнилася від його обіймів та швидко побігла нагору. «Я сама знайду тебе». Орест ще за хвилину постояв у темряві, звук її кроків раптом увірвався. Мабуть, вона безшумно відчинила свої двері. Можливо, подумав він, за ними спала її дитина. Він навіть відчув певне розчарування від того, що найголовнішого, про що він з таким захватом думав на початку дня, не відбулося. Вийшов на вулицю. Її машина самотня стояла у брудненькому дворі. Орест, знявши її свого метелика, старанно обв'язав ним конверт із 500 доларами і засунув його за один з вусиків двірника на передньому склі. Він вийшов на шосе і пішки побрів додому. Машину в цьому районі не спостерігалося, тільки біля дитячої альтанки стояв старенький запорожець. Він не звернув уваги на цей запорожець, та чиюсь тінь, що маячила за розлогим деревом посеред двору. Його розбудив настирливий телефонний дзвінок о дев'ятій годині ранку. Дзвонила Марина. Орес довго не міг торопити, де він і про що йдеться. Минулий вечір здався йому сном. «Ти, безтурботна свиня!» кричала Марина. «Чому ти не потелефонував мені або лані, як годиться, як роблять усі? Я всю ніч не зімкнула очей. Ти ж знаєш, що відбувається. Невже не можна було повідомити, що з тобою все гаразд?» Орес скривився і відсторонив слухавку від вуха. Дзвінок вирвав його зі сну, в якому він ще обіймав жінку-лисицю. «Навіщо так вилюватися?» Нарешті перервав він потік слів. «Зі мною все гаразд?» «Ти з нею переспав?» Спокійніше запитала Марина Тебе це не обходить, по-перше А по-друге, фірма секс-послу не надає, чи не так? Отже, ні, повеселішала Марина Будь ласка, дай мені зараз спокій Я дуже хочу спати Попрохав Орест і поклав слухавку Він знову з головою заліз під ковдру І тепер уже свідомо намалював у своїй уяві вчорашню супутницю Тільки зараз він оцінив її кольорову імпресіоністичну гаму Темносиній колір сукні в поєднанні з яскраво-рудими аксесуарами. Щось у дусі тулузло Жінка приманка з іншого сторіччя. Він вирішив, що сьогодні неодмінно прийде в той двір і побачить її у всій красі або у всій її прекрасній потворності. Йому було байдуже, як виглядає її обличчя. Телефон знову гидко задзеленчав. Мій юний дон Жуане, ви вже прокинулись? «Як вам цей чудовий ранок після не менш чудової ночі?» Орест упізнав голос слідчого і ледь не гахнув телефоном об стіну. «Болотне чмо! Де він був учора?» «Що ви про це можете знати?» – відповів він. «Гадаю, ваша пропозиція бути наживкою та розповіді про маніяка-перукаря не більш ніж гра вашої хворобливої уяви. Щось я вчора не відчув» вашої надійної міліцейської спини, яка мала захистити мене від фатального пострілу вбивці. Це був жарт?» На тому кінці дроту почувся регіт. «Це був регіт у повні задоволеної людини. «Ви просто були занадто захоплені своєю супутницею. І, звичайно ж, мене не а Я навіть можу назвати адресу двору, в який ви завезли свою маску. Знаю ще дещо для вас цікавеньке». Орестові перехопило подих. Більш за все він хотів кинути слухавку, аби нічого не чути і не знати. У реготі слідчого йому вчулося знущання. «Ви з'ясували, хто вона?» – хриплим голосом промовив він. «Як і те, де вона мешкає насправді. Що ви маєте на увазі?» «А те, що через п'ять хвилин після того, як ви вийшли з двору, жінка також вийшла з під'їзду, сіла в своє авто і покотила додому». Я, до речі, ледь устигав за нею на своєму старенькому запорожці. «Хто вона?» – ще раз повторив Орест. «Вона проживає за адресою вулиця Лисенка, 42». «Мені це ні про що не говорить». «Ось як. А я гадав, що ви знаєте адресу, за якою мешкає ваше начальство». «Цього не може бути». І він нарешті зробив те, що хотів, а саме з усієї сили пожбурив телефон.